Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu, selamat, rasulillah, wana alihi, wana sahbihi, wana wala. Allah në falenderojmë, më të më të më të të ndimë dhe fale kërkojmë. E në e dhe sonë të jemi në takimin në radhës dhe përbashdojmë me smundin në radhës, pasi që në disë takime në radhës, kemi kushtuar smundin në lakmis dhe tashmë përbashdojmë me një smundin në të të të të të të të të të të të të të t shëndetën e besimit, të raportëve Mbala Njëlla Uala dhe shumë rëzikë e tira që kemi folë për tonë në fillim të këti cikli ligjëratash. Andaj të ndarrujë lëzër besimtarë, ne nuk duhet asë njerë të harrojmë fillimin e kësaj fserie, fillimin e këti cikli ligjëratash, ku atje kemi trejtuar rëzikun e këtërës mundjene. Ne pa dushim pëmundojmi që në gjithë dhe trajtim të smunjës sërre, të flasme edhe për rëzikun e asoj smundja. Mirë po, nëse këto rëzikje i bashkan gjiten edhe rëzikjeve të përgjithme që për to kemi i fënjë fillim, pa dushim se do të mbetim i vazhdimisht të veddisuar përbalë rëzikun nga këto smundja. Dhe në momeni kërimi të veddishum për rëzikun që nga kanoset, atër ne me shumë zell dhe me shumë uh, vullnat do t'i përmbami edhe udhzimeve të cilat në ndihmojnë me ushurun nga këtus mundja apo s'pa ku më mbrojt për të tyne. Dhe disar kemi thënë se gjitha këtus mundjë që po i trajtojmë janë shumë të rëzikshme. Shkakëtojnë pasoja të mëdha dhe gati të pari parushme, nëse njëri nuk i rëngati. Na në anën tjetër nuk duhet të nduar asë një herë që me këto udhëzime, me këto mësime, të këture smundjeve, të flasim për të tjerët, të gjim të smurit e tjerë i ashtë veteve tona. Jo, ne duhet gjithë mund të, bro Lazar, me këtë smunje të detektojmë gjendjen tonë, të analizujem gjendjen tonë. Sa imi të prejkur nga kjo smunje, nga jo smunje, a kemi dishkan nga kjo smunje, nëse se kemi në tërsi, a ka ndër një të reguas që po fletëse jemi në rëzikë ka fillu, kjo smunje me ushpaqteni e kështu më rabë. Pavarësisht, a bëhet fjallë për ato smunje që kanë kaluar, a po paratoj që do të të lasë me të armën e kështu më rabë. Kështu që a, do bia dhe përfitimin nga këto legjerata pikrisht në këto udhëzime sillet. Sa kemi kuptuar rezikun, me sa se rezistet i qasem udhëzimeve përshërim, dhe në fund, sa një do të të e kontrollojmë veten tonë, ju të tjerët psalmit të prekur nga kto smundja. Smundja e radhës që për të sonë të flasim është smundja e hasedit. Mund të përkthehet në gjuhën shqipe si zilia, po ka shumë kuptime më të zgjuruara se vetë zilia. Andaj kështu po e martojmë sa për të ditë ka po shkojmë e pastaj ne në kuadër të shërimit do t'i japim edhe kuptimet e dhura të ksoj smundje sipas definimit shteratik të saj atë. Pëlimisht siç dëra, ne duhet më e kuptu për çfarë smundje bëhet fjalë. Çfarë është kjo smundje? Cilët janë përbërsit e kësaj smundje, një kuptim negativ, bakteriet, viruset, që e shkaktojnë dhe apo të them më dyshë e përbëjnë kët smundje për shkaktuar do të flasim inshallah në pikat e ardhshme vijuese. Njësi kurse kemi bërë te lakmia dhe te disa smundje të tjera edhe te hasedi, nuk do të bëjmë për kufizim, do të thotë uh, të unifikuar, mirë, por do të shërbehemi me disa definime duke marrë ndonë elemente të caktuara në këto definime që në fund ta kuptojmë se çka është kjo smundje. Unë i kam përmëlejtë disa definime dhe të gjithë dhe definicijan kam nënvizuar një pikë caktuar. Dhe që në këtë definicijan kjo është në që duhet një kushtu të vë vërmanje. E të të definicijan e kjo nënvizuaj apë. Dhe të këto përkufizimet të në vëllëzër, disën nga elementit e nënvizuara që do të uale të zaj, janë të reguës. Dhe të të janë elementit që të reguën se jemi të prejkur e disa të regunë se jemi të zhjytur e disa të regunë se ne tash po veprojmë në basi këse smunje onë gjitha këtu janë të rëndësishme nga njene përshamu njene mundet me pas do të të shenja se është duke u prejnë nga një smunje a po është prejnë nga e smunje mirë po, ajo smunje enda nuk ka rrit me ndiku në shëndet në ti, në reviz në ti në fuqinë në ti e kështë mëralvën ajo ashtë, po në fazën e ndikimit përfundimtar. Edhe varet shka nga nga faza e evoluimit, fshfaqet edhe rreziku i kësaj smundje. Andaj çdo element i një vizuar është i rëndësishëm. Edhe pse këto elemente sikur që se ka kanë dallim mes vetësh, nuk janë të njëjta. Kështu që nëse ne të durojmë zor dëshojmë i lexojë definicionin e dietarëve për hasedën, çka gjejmë atje. Themelisht kanë thënë se e bëhet fjalë për dhe tëtë të, një loj urejtje të mirësisë që e ka dikush e që la nuk ndalit e kur rejtje po vazhdan më tutje, edhe këto është në vizim e para që është në vizim urejtja. E dyta që pa e në vizim të kjo pik e këti definimi është, dhe më thonë dëshira e flaktë që ajo bëga ti të larguat nga persone që ne po e urrim që e ka këtë begatij. Do, në nënvizaj e fjallën u rejtje, edhe nënvizaj e fjallën, dëshirë për të më thonë, humbje dhe largim të asoj begatije. Në një divizion të të tërë, mund të nënvizujm një element të të rajasht, si kurse si kam përman djetartë është, një loj dhimbje shpirtnore, dhimbje shpirtnure që e gjenë njëri ju përshka këtë begative që i ka dikush. Në këtu nuk është është uretje, uretje është një element. Dëshira për më ulargu një element. Ndërso këtu është dhimbje. A në njëri nështë nuk ka uretje, po halas ka evolu asë në nivelin e dëshires për të humë ajë këtë begati. Mirë po, mirë po, ë e gjën një dhimbje, shpirton një shtrëngim të brendshëm kur dëgjon që dikush e ka një bega tim. Kur dëgjon që dikush e ka një mirësi, kur dëgjon që dikush e ka një të arritur. Normalisht kjo nuk është sikurse e para, por megjithatë sikurse sik, është i treguës. Në momentin kur njeriu ndinjë vlei, mrash, vaj nuk e shfaq kët. Mirpo as një tregues që kujdes. Bashë tregues që kujdes. Nëse nuk e orienton si duhet, nuk e menaxhon, nuk e bën kontroll ka mundësi që me evolu në etapat e rëzikshme, onë, si kurse qëhet në, në gjuën e një eksist me metastazunë fazën përfundimtare të më dhëmë, ndikimit fatal të kësoj smunje në raport me zemrë në njëriut. Përëndaj, këtu aja që më ka përpështipi me nëbizu është dhimbje, fjala dhimbje, endini në shtrëngim të brendë shumë. Më menjë një kur dhe gjanë se e filoni, ka rrit diqka. Filoni është begatuar. E kështu merr nga mirësitë e ndryme që ka mundsi dikush më me, me ipas atë. Në një tjetër, një nga diëtorët e tjerë ka definuar pak më ndryshe. Çka këto definicionat që, që po flasim për to nuk janë në kundërshtim me teatrin. Absolutisht. Asnjë definicion nuk po e rrënon teatrin, mirë po e plotëson një tjetër me elemente që ndoshta teatri nuk i ka spikat. Ndoshta i kanë kuptuar, po nuk i ka, nuk i ka qit në shesh atë. Ne, është më nësi që gjitha këto elemente që i gjemë në të definimit e djetarë me i nëvizu. Pra, Nëmizaje, elementin e urejtjes, elementin e dëshirës me hupë, e qësh se hupë. Apo, e qësh të i si largurë, e kështu më rrath. E dëshirën, hej, ka dëshirës flakë me humë për begatia. Pa. Pastaj, e nëmizujem elementin e dhimbjes, një shtërëngimi të brendshem që jo bashkë rahat një e qashtu apëtën. Apo do më thonë, uh, me bo me i thonë se filoni ka dështu, nuk është një si kur si me thonë ka fitu. E bo, do, të, të dështimi është një reagim relativ, po jo me dhimbje, por të suksese është me dhimbje. E kjo të reguese, situata nuk është mirë. Nuk është mirë, do më. Virusi ka fillu me godit në themenit e formimi tonë, andaj duhet më u kujdesi. Prej, uh, asoj që gjemë të kdefinimet të në mund të gënëzër është, kanë thonë në disa pedjetarë ose hasedi është i khtilafur kalbë të ndryshon disponimi i zamërë, sa përëm po. të me thonë njëri e donë dikon me zamërë të ti njëri e, ndijet mirë në ndemë e dikon me zamërë të ti, e ja, po më këshë më thonë, më këna që duara të nejtë me ty, e jo, po, së në thurë, sa përëm po voknaciont po, me zemër. A a ndon e e dhe dhe dhe, dhe, dhe ngarkesa është e branshme gjithashtu. Kur rimëdikon që nuk të rrihet me të. Prandaj kjo është diçka me një nuancë pak më do të thëngë dhimbja. Shikoj, andaj edhe çdo mësh të kom përmendave. Ju jo, dhimbja, mirë po, ndryshim i gjendjes së zemrës momentin kur merr lajmin ose është dikatë begatuar apo. Për. Përshëmull, ka rri thush për dikujt, valla filoni mashallah mirë, -mir, mjaftu, ha? Donohun nuk pa arrin zemra me ushy fytyrën, me vijat e dhura të reagimit, do thënë. E kuptuat? Un ti e vrinat apo? Tash nuk enë është se ne është atë di nivel të hasidës si mëkat i madh. S'po flasim për mëkat në herë, po flas për përbërsit që tregojnë duhet të keni kujdes shumë ndaj dikon bëhet lidhën dikun edhe ashaqë do të me thonë menjëherë nga një gjendje disponimi të zamës së tij ka lënë një gjendje pak më zyrm të disponimit atë tash ajo ajo ajo ajo nëse disponimi i vlon muzbi varet sj nga prekja nga virusa apo në e atë vrin ose në, onë, në në në vitet e fytyrës ose në mënyrën e të folurit atafta në mjën e të folet, në internacioni, ndranë, shpreja, mirë, mirë, anë i shuqërën, veç nuk ka veç këjë këllet, e kështu me randë përsham nga forma qysh, njeri kaldonë se, ose përshambull edhe raport me te avtën, të më honë, zbet raporti me njërin pas një arsujë, pas një suksesi, në ndryshën zemra në raport me dikën, diri, diri para një begatia, para një mirësia, para një suksesi, Nuk ka pas raporte, kemi nejti, me shku, kemi pas. Ma më një kërë ka fillu dikush pak më urrit, me, me, me, me, me kur sukses, me, me pas në një begatit shtuar, e shënë që ketë është reflekten në raport. Caktuar. Nuk e ka atë ga të shmërin, nuk e ka atë raport, nuk e ka atë disponimin e nështë si kërës ishte maheret. Dryshoj zemër, apëton. Qëka e ka në dryshun këtë zemër? Begatit e dikut. E pse e ka në dryshun nga se? është një smundja tymbrana që nuk po e përballon këtaptën. Ajo ndoshta nuk ka fuqi me e, e me shkaktuar reagimin e, shkaktu e madh të hasitit. Mirpo, e ka një fuqi spaku që më e ndryshoi disponimin e zemrës. Edhe kjo është një vëzim i rëndësishëm. Edhe kjo është një vëzim i rëndësishëm. Dhe gjithashtu të prej ë elementeve që i gjem tek dhënimet e dietore për hasitin është kan thën istihsanu ni'matil ghayr fillan me i pëlqyj a jahuja. Në e ka mirësi e ka, ama sitë është që e ka dikush, e në në qëman dvetën, fillan atimi të do kemira. Edhe kjo është një treguës e, dhe më thonë, kjo parahati dhe paknatësi me dvetën, dhe pëlqimi i begatisë dhe dikuj tjetër, që është e ka mëne, është një treguës. Një treguës se, dhe më thonë, në situatat saktuarat, ta është varsysh ga nd E smundje e hasedit, po fillon me, me të regu se jam prezente, ato. dhe kjo përbesimtarë nënkuptan një alarm që duhet me, u, duhet me u mobilizu për luftimin e kësaj smundje. Përëndaj, njëri kun nuk bo të rahat me dveten, ose, bo të rahat, mirësht, mirët, për moment kur të shetë dikon ma mirë, apo, dhe me thonë, jo që, në kuptim pozitiv, a, së nërë me ndryshu gjenën e ti, pa në nënqmu begatin, këtë qëka tjetër, e po këtu hasedi takot në disa udhë me lakmin, këtu hasedi, se s'munit takon një me tjetër, apo, andaj, këtu hasedi takot një këtë me lakmin, dëmëhon, filan me anë në nënqmu begatin, nuk i duhet asë gjë, dhe dy qësh i duhet interesan, vetë si tina me pas, e këtu tani fillon këtë proces, nëse nuk i ringoti, në nuk e arrim begatit që kaj, komunësit tani me edeshu që e dhaj me hup, masi se komunë e e kështu me lësikus e këra me e sërgu, mirë po, një loj pëlqimi i parësyshëm dhe gjithashtu tëtë, i cili dikon në përbuze, në në nëshmirë dhe në nëndërësim të begatit që njëre, e ko, është një nga treguasit e hasedit, dhe përbërsit e definimit t Nëzër, që e gjejmë për kufizimet e djetarve që javlemu më nënvizu se këto definimi janë shumë ma të gjata, ma të formuluara mirë po une, po kalej tek nënvizimet vetëm elementi ishta që të bëmë përshypje të definimet e djetarve për me nënvizu është se uh, hasedit nënvizur fillan me e kontestu fillan me e kontestu qoft edhe këtu e në definimet, anë në definimet në zonë këmi preciza, do të vëmendje, do të mirë me i dalu avë. Nuk po komentojmë, po kjo të definim, pa në kuptimit tja shumë, të ola dhe jën preciza. Tek elementi shtatë, që në ka bo përshypi me nevizu, që zbashko me nda me juve është, se të, të këhasetit gjem një loj kontestimi të përgjithës hynora avten. Apo, është kja manifestohet nivellin nivellin nivellin. Ka nivellin pare, këtë të të të të flasën për të. Diri në laun arrujt edhe me menur, me full keq për laun qëtë. Kja është të nje vullant, mirë po. Hasedi dhe i dyqyështë fillan me kontestu për të gjithë një norë, qoftë në një të hejështë atëm. Kjo dhe i këti diqysh. A së fletë kurqë, kurqë, hapo, hapo. Mirë po, fillan, fillan të është ka dalë, ka dalë një brom i, i një mendimi të keq fillan më, më formu fillan unë thash këta janë të reguas unë me këmë fillim që njëri e godet rahatosht, këja këti qëka tjetër mirë po, këta të reguas nuk duhet me nëmvlerësu ke Kë pasi kurse në me kësi thonë thon, janë disa të reguas mos i nëmvlerësa nësë do mund që ti je smut do mund që ti ki probleme, ama nëse shfaqen e shë që ku pas ku e po dolish është masinë në mërësa, nërru me tapët shkët e mjeku edhe kalëzë që që të e kam, a i thët në alë qyri, e s'ka ka kësër, ani veç kërësurja, kupte se du të me shkët e mjeku edhe këtu du të me shkët e në huoq me vetë du të mu konsume dhije nëse e shë që do më thona e, kontestimi, qofte i brandë shumë veç, veç qofte edhe, edhe, edhe, edhe, edhe si loj, po thamë kushtimisht, mendimi shpejt kontestemi i, i, i përzidhjes edhe i konkurimit. Në më thonë, nga njerë njerë të në dozër, e e, e e ka dikujtë zili, haset, për begatin që aje e ka. Nga njerën mund në ndodhe kondër ta. Personi së mund nga haseti e ka një mirësi. Apten. Qatë njejten e, e banë tjetëri. Tash, haseti në këtë gjithë mund nga mungese e begatisë po edhe nga konkurrimi në begati shfaqet asaj dytë. Ët është interesante, unë kur veçojem i përzjedhëm. Tash kur bon 10 vetë me kët begat, si do që bëhet të zon kë begati. Nuk dimë e vlerësuat begatin Allah xhalla ualla nga se tash ka ka edhe të tjerë që si kanë atë. Edhe kjo është tregues që ka probleme. Donë nuk është hasi gjithmonë nga pozicioni i mungesës drejt posedimit. A po kuptoni këtë relacion se ka domon ullëton ka posedimi në mënyrë të paletshme, të pandershme me smunje, kjo është kjo është verzioni i njërë i Hasidit por Hasidit ka një kodhë një rejalsion teter, atun. nga rejalsion i posedimit të ti apo në rejalsion të posedimit të teter kujt nga frike e konkurimit nga, dhe nga humbja e privilegjit dhe e përzidhjes, ato dhe sa, kod, që, on, dhe on, dhe on, dhe on, dhe on, dhe on, dhe on, dhe on, dhe on, dhe on, dhe on, dhe on, dhe është diçka mena pimranat e mrenat, njëri çast tole farmuah bete bën i pimranat vetësh Allah i dën to muhabet e pimran çka bën na me vetvetë natë imranat jap. Ë pa i bua to farmuah bete imranat që diçka kaq që muallahu ma ka, alhamdulillah do të shkanat. Atësh kanë të vetpëlqimi atë çast atë çka se turbullon këtë brëndsi imranat jap, apo. Mir po vetpëlqimi i brandshëm ka mundësi me shkaktu hasedin, apo. Senjiri është ka vetpëlqim kur vetë ajo ka të begati. Kur fillën dikurs tjetër me pas, ta është vetë pëllëqimi së është në tërësan më, ta është duhet me reagu me një smunë e tjetër me qëka? Me haset ato. Përnda edhe, të me thonë, uh, uh, kontestimi i, i, i, i përzjedhjes edhe frikan nga konkurimi edhe paralelizmi është një letregusia. Apo, në monë, kur dikurs bënë një projekt, mirë për super, his, a i skapur e mi sinqert për allah punën, ada dikush thiz me bërat për këtë të çaqsu mirë për me kuptoj me pasur punën atë e tash fillon më du kjo pun pak apo e kuhinë kyë çao bon ky atash ktu fjal mirë mirë mu kontrolluat s'po them as që ka sër as kokurjë po mu kontrollu mirë është ato mirë me bune injizim do analizat më bë mu mirë është ato apo se diçka nuk ka rregull pasojë ç'nëriu po e konteston kët për zgjedhje ose po ja ka frikën konkurences, apëton. Njëri kër ja ka frikën konkurences, do më thonë, ka shumë probleme a jam, veç një për probleme është hasedja, një nga problemet është hasedja. Pra ndaj të në lu dhe zër, kjo është saj përket, do më thonë, asoj pjesë që ka përme, kuptimin e hasedit. Dhe këta në përbërsit e definimit të hasedit, me nënvizimet që i bëra diri më tani, anaj uretja nënvizaje, Dëshira me hum begatin filonin në vizojë. Ëh, uh, dhimbja e brancme dhe ngushtimi dhe parhatia në vizojaptan. Përpjekja e vazhdueshme që aj hu bon me hum atë. Ëmbon përpjekje të vazhdueshme këtë rrugë të përdorë vetëm edhe këto në vizojaptan. Uh, gjithashtu ndryshimi i zemrës, disponimit edhe këto në vizojë. Dhe palçimin e begatisë diku vetë aty, por aty është më mirë që të stëmës, të pa shkalçem se aty. Edhe kë mundet më qoftë hasë kjo. Gjithçysh atë dhe gjithashtu e shtata të vëzhgues është ndërirë me ndërirë me kontestimin e përzjedhjes dhe frikën nga konkurencënta. Mirë, pika dyt, e dytë e kësaj legjionate të Hasidet kodboj me një çështë tjetër. Pasi kemi kuptuar, domethënë, ë e kemi kuptuar kuptu Hasiden me gjithë ata përbërësve si e trajton feja këtë çmendje. Unë e kam përmet e lakmija, se lakmija nuk oveç një sla me keqe. O, është e keqe atë e tjertë, a po. Mirë po natë përbashkët me tjertë kena veç i themi e keqe, qika që? E prej këtu e tuti të të një këshmë dalima, trajtimi, e, e, e, e reziku, e shërimi, e shkoqët, e, e, e shumë tjera. Etë e këhasedit. Përndaj të vëzër këtu du, me, me pasë përgjën një pikët sa këtu ose gjithashtu shumë që po flasim për këto, po edhe gjitha tema të tjera. Por ne është shumë e rëndësishme të kuptoj çështën e trajton dhe feja. Jo çështën e diskutuar. A, a, a, a i trajtimi diskuton me ku ni mirë, interesant. Rregull është apo ket rregull? Mirë, por nuk guxojmë na, domethënë, nuk guxojmë na si musliman ë uh, me umvar nga trajtimet e tjera për temat e zaktuara pa e ditë njëre çështën e trajton dhe feja kët çështjavën. Prandaj për shkak ngjëra mund të gjejmë dikush ë uh, uh, dëgjon ose lexon nga të tjerë për motivimin, për ambicien, ë uh, mund të zon për tjep për suksesin, ani në rregullosh këaus. Jo, urtësia është dhe dia është një mall i humbur i besimtar. Ku do që e gjeni më? Nuk ka problem. Pejgamberi saosemi tha buhurëres edhe për shejtonin Maria katmsem. Sprij punë. Na skina via të kuqe me prodhu gaskosh një absolutisht nga që gjithë nga përhytujmë. Ku ko mirë, ku ko dhja, nga e marrëm, pa problem, mirë po. Mirë po, duke filluar nga feja jonë apërë. Përndaj, edhe zilija, edhe, zili, edhe lakmija, edhe gjithë s'ka, qësht e trajton feja jonë njerë këtë punë. Tanë i kalujmë, edhe pasurohemi edhe me trajtimit e tjera, por gjithë mund duke mos dalë nga kornizat e trajtimit të fejës tonë. Këse kjo është interesantë pa njushe pasaj qka jetë interesant për neve si musliman, apo me kalu kërnizën e me bo huazime që nuk dim kuna shpijim pas e ato ato huazime. Kjo është e para që kape me, me pikën vjuse. E dujta që kape me pikën vjuse është se, ga njerë dikush mund të thotë për shambull, ja, unë e kam qëtama, ju ka qëkëj kënd, tash këtu s'ka s'ka lidhje me pretendim, apo këtu ka lidhje me qka? Këtu ka lidhje me gjykim e fetara, Allahu i ka thon kështu. Ti mund të thon kështu, kjo është çitet të apo? Mir po. Kjo është për ne vendimtarëve. Kjo është për ne vendimtarë. Jo, jo pretendimet personale. Jo po gjykimet fetare ato. Çish e ka gjyku Allahu xhalleu ala këtë smune? Çi kjo është për mua rancia apo? Prandaj çdo është ai ai rreziku i tërë kësaj që po flasim për të, edhe tema të tjera apo. Se Allahu çfarë po e trajton? Edhe pse dosha njerëzit nuk e shohin bash çështën. Dhe kanë për të kur flasën për nyjetim që ka thonë Allah xhallahu a'lahem, ja, mos e rritin nuk ka bash i kaq. As nuk përriti, as nuk përzgloj. Çu shka thonë Zoti po them, ç'i kaq? Me shumë më di çka thonë Zoti ç'i ka për neve. As nuk na duhet një punë me zgvolu, as nuk na duhet një punë me zmadhu, nuk duhet. Për shembull, ten Lozan, kanë një regjim të kundërsht. Dikush zgvolan e dim, po kanë një regjim dhe zmadhim. Një mëkat Allah xhallahu a'lahem ka trajtuar sahih. I këtu. Po tek tu. Po një ngjëri e tek kaloj hetimin sherdik të mëkatimet për qëllimin më me ja gërditnia jo, ja gërdit më shumë. shumë as nuk më u gërdit më shumë, as më shëmtu më shumë, as më vërtet më shumë se çka fol Allahu xheloa. Çfarë është i ka xajom? Po she njerëzimi. Sa so njerëz histori kanë gjetë duke shpiv hadithatën. Ka shpiv hadithën. E ka nzungun te hanën. Qysh shpiv njëri për pejgamberin xysh. Ka një qysh njëri me shpiv për pejgamberin ka vonë skum shpift për pejgamberin. Po i kom pa njerëz po lexojnë Kur'an. E çuish këti me këtimën e Zukuran ka nxir hadithave. Domthon ajn kët rast nuk pranojnë që ka shpift, largasahet tonë me shpift. Ai mundohet që kët veprim të shëmtuohet apo me e arsyezuet me qëllime të mira. En kët rast kët rast, a mirëspërasues që po ajo të shikuar as çfarë ka vonë. As çka vonë. Fëja i thua, i thotë se puna ke shpift për pejgamberin e sallallahu. Apo, të që ke pasë që lejë me që ke dashtë, të janë punë tjetër është, këa është punë tjetër është. Dhe këtu është shënë nërësime kuptua. Ane ka shpifë, kush lezën këtë surë, i zbesin 70.000 melek, e 70.000 kësi i bëjva kia, e i apë kur kënë se gjonë, heqë kësa unë këtë kushat, heqë. E pëse këtë më këtë punë kështurë, o asë përshar më kaonë kush nuk lezën e a çëndicën smunja e e e tani 100 pasars e ka zgjurën smunje e nuk tmer kur e zon diku mos vëç apo s'ka thonse peqemasona pa da nuk kanë umit maru njerzët më tepër se çikafia çika qo vllapo më shumë skenë doja po as nuk kanë umit marru diku të më forsa se ka shtrufeja ti çaja çap nasunë më kon mat mëshëm se Allahu xhellahu ta për njerz ti shtireu njerzë ka lehtësimën në fyty sa dush Mirë, po, ato lecime duhet t'jen të o dhequra nga argumenti. Jo, nga qëf jam. Jo, po kam qaf vërë muzuki. Halla, qëf pokiti, ama qëka, zë bënë me, nuk bënë, qështu feja ka thonë, nuk bënë, qa mërë, qështu feja ka thonë? E dhe kërë mërënqit e këtë jemë. Ne duhet me e kuptur këtë smunje, qësht e katratu feja e ngani qështu e katratu feja. Po. Filejme shtë të nëzërë ka edhe Kur'ançi fjalët për hasidin, edhe hadithet e pejgamberisohselam. Nëse i mbledhim gjithë ato argumente, edhe dëshojmë me i klasifikuo dhe me i rendit, do të them ë uh, nga çfarë këndësh i është çës Sharia ti për trajtimin e kësaj fe, që kjo është pika jonë. Nga çfarë këndësh? Këndi i parë që mund ta përmendim është se Allahu xhalleu ala kur ka fol për hasidin në Kur'an, ka fol se është moral i pabesimtarëve apo asta atyre ce sebesun Allah jallahu ala andai ti cebesun Allahun hic stakon ti tik pikati me kon hasa jiave ce kjo aste apo apo ckat Allah jallahu ala tu wadda kethir min ahl alkitabi lau yurdunukum min ba'd imanikum kufaran hasadan min indi anfusin min ba'd ma tabayyana lahum alhaq baqara neitni chnanon Allah sot ksto shum ga ta chwa kimi den libru Libri nëpëm Po s'kanë besu pe nga, besu nga i natin dhe nga zilia Ata dëshirujnë që Edhe ju Ta elshënë i thin e juaj Ata kanë qefë që edhe ju mësë me uko musliman Pse më rathu Haseden min indi në fusin Nga zilia që pse ju me pas Imanin matë mirë sa ata apten Andaj hasedi kuj pas karrojt Të ata që se kanë Peganberin Muhammed s.a.s. Të ata që se kanë kuran Ata që se kanë besimin e pasë E që atje nga çkë kanë dalluar drejtova. Kjo që është e pa kuptimt, që ti me Kur'an e me hadithet e pejgamberit sa me me besimin në Allah xhallahu ta, ti me pashasat ato. Shekoku kë i tretë i bajë po interesaton. Në Allahu xhallahu ala e drejton jashtë din nga këndi i përjasimit. Është përjasim. Kush i ka di kusht flet më shumë për një kapel, ka çkjet për përjasim se për hasadaton. Këtej ato, çka është përjasim në asunë mojm e për aktu kok kategorive nuk ka njëjtë, nuk ka njëjtë, nuk ka njëjtë. Prandaj na duhet që padyshim ë uh, ë uh, ta ndjekim rrugën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Edhe mos të përgjassojmë në asnjë gjë. Mir po, dhe përgjassimi niveli nivela, nuk duhet të pas çësia selektive në refuzimin e përgjassimit atë. Donë na, donam vesh kreet duhej pitirva, apo forma caktuara se mos një u përgjasua t'yjnë për, apëton ndërso zemrat së të rëmbush në zili, e kjo qëka është kjo? Kjo është ma përgjasim sa e tjetër apëton është më rëndësi Allahu Gjellewala e trajton zilin ka këndi përgjasimit masua përgjasoni dhe më thonë mos këni haset apëton e dyta të nëzër apëton Allahu Gjellewala shumë interesant e trajton hasetin edhe nga kjo pika përë Allah u gjennëlojtë të qesedin, në, në Kuran, nga aspekti i të qenurit i kësoj smundje për mbledhje e pislëqeve. Për mbledhje e beturinave të smundjeve tjera, në në këtë bërlogu i smundjeve tjera, e smundja vetë të bërlog, po paramëra bërlogu i bërlogu në të qesedje, të ka që kënë, ku e gjëjmë këtë, dhe gjene këtë ajet apo. الله جل ولث كل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حسد اذا حسد سورة الفلق اشوريه بارافوندت القرانهن سور الفلق الله جل ولع كبر ملب تكيات رزيقه كريسوره تشنيرت i vin pëj njerit në do në kërësisht njeri e er rrezikon njerin kull e u dhu bi rabbi l-felek Allah Gjallahu Ala në mësën që të kërkojmë brojtin Allah Gjallahu Ala zoti i felek felek është agimi, kush përthan do në filan drita min shërri ma khelek nga qdo gjithë që Allah ti ke këriu ma min shërri ghasikin i dha u e kab ghasikot të tërri kër bian anë tërë që azbohët avton masperdëve që ka zbohet, mësheftas që ka zbohet, so kur thë i bëhet masperdë, so kur thë i bëhet nërë tavolina, so kur thë i bëhet në dhumbat në byllura, ishtë nëzdimë, e nëjë themi, minë shërri gasikin i dhe kejtë në tërë që ka bëhet i arabë, kejtë që ka publikisht dhe nëzdimë, e të të të tërë s'ka, të ti mësheft nuk ka, kejtë që ka bëhet fshihur a zi, në rujtë pë Ter, ter? njerës, njerës ter, ter, punen byllur, punen në terë kush pëna në terë, njerës pënojnë në terë. Pënojnë në terë, apo pënojnë në ndyllur, pënojnë në tokë, pënojnë në shërë, gjithë që ishë pënojnë, veç me bo zarar dikujnë. E nërrujë Allah nga zarari i tyinë. O min shërri në fathati fil uqad. E nërrujnë nga shërë ato në një. që frinë në njëje, në njëje do mëndë ato që bëjnë siherë, magjia, dëshmë, për me shka kë و من شر حاسد اذا حسد اذا غشري زiliqarve kur ve proit me zili javtan ku e djem kochet se ka merd shikoi niche fa ka onde tartan suria ferak esh per mbledhje e sherreve njerzore suria nas esh per mbledhje e sherreve djallzore avtan bo don sherra e njerzove ferak e shërbët e djinjve e shejtanëve surrenas. Prandaj kan thon shumë dietor të fshirit apo. Allahu jallahu ala e ka përmbyll prezantimin e shirrëve njerëzore me hasedin nga sa tjetër përmbledhen të gjitha shirrët e sëmundeve të tjera apo. Andaj sikur që shiri kryesor Dhe shiri më i madh, dhe më i dytë i iblisit është vezvesja. Prandaj me këtë është përmbylsurja nas. Me sherrin e lëwaswasel, xhanas. Ne mbroy Allah nga sherrri vezvese të xhanas, iblisit. Don shiri në Kur'an so ka sherrë të djallit shumë Allah përmend. E bën këtë, e bën këtë, e bën këtë. Mir po, në fund Allah e ka përmbledh. Shërrin e ti, meni fjallë me ju kalëzujuve, arabë të mi është, bezvesja. Ajë cytë, formë ndërshme. E përme cytës të një shkakton, të shkakton, të shkakton, të shkakton, të shkakton, të shkakton. Do të dhëtë, ajo hinka ku përmbledhët, ajë lëngu, i shtrydhur, i të këqijëve të shetan, dështë, bezvesja të. Kështu që pegamsin ka honë, elhamdulillahi ledhirat dhe kejdehu ila, el -was Elhamduna që Allah gjalloha të gjitha kurtha që i bënd shëjtani për pjeket, i ka këthy në vëzvese a i s'ka takat ma shumë, qa që Allah e ka mundzu do të të të i ka këthy në vëzvese e kurtha të e njërit, e shqeret e ti kuj ka këthy hasa e tamta anë është përbledhe ka që këndë Allah e ka të retu që shtu ka përfundu Kur'ani këtu e në shqeret që Allah përnat që tu në shqerri ma këllak Min shërri gasikin i dhe eva kap, min shërri në fatat i filukat, min shërri Hasidin i dhe hased Ga se dhe ta gasikin natën no kërbojnë për hasedi e kanë Edhe ta që fri një se kanë qi dojnë Edhe ta për hasedi e kanë Kërrejt ta i kashtu i shërri Hased e ta Këto hasedi Allah në rritë Këto hasedi Edhe sot së so shërri për hop Së so e keqe me së njerë Kër të hullumë të ish, analizojsh Sko në i diçka hasedi e ta Anda është përmbledhja. Kurani e tretton këto smunje nga ky kënd, nga këndi do të thotë i të qendrit i këtoj smunje, përmbledhja e e lëngut të dytë që shtrydhet nga smujt e tjera. Çfarë kupton atë? Çfarë ka përfunduar? Po po. Andaj ka përfunduar Kurani me dy sherrë. Njëri vjen për njerit, tjetri vjen për shejtonit. Njëri është hasedi, tjetri është vezvesja po. A ka mundësi shëtëoni me pasë hasat? Po qështë ja? Qështë ka mundësi dhe njëri me bërë vezvese? Këta nërruën të një. Këja mërtikë, këta me zvete bashkënojnë. Po në e sinës, në origin, punë e kujtë është hasedi e njërit. Në e sinës, punë e kujtë e vezvese e... e shëtëon të. E të rejtë atë në lëzërë përën. Êshtë se, Kurani e të rejtën hasedin si një gurë themel i kështillës së mëkatimit ndaj Allahut xhënale xhënale uhofën. Gurthemeli mëkatimit apo? Në çfarë aspekti apo? Mëkati i parë që do të thonë i është bërë Zot xhënale ualla është përmes haselit apo? Shtoksoj edhe kibrin apo? Shejtani po kibër. Po kush ia aktivizon kibrin? Kush ia vëzi fitilin kibrit? Hasidi, Hasidi, tha, minu, të, e në kajru minutë, unë e maj mirë se kërëm, mu më ke kriju për i kësarë, e, tanë, tanë i mazani, tanë i kibri, unë e maj mirë se kërëm, më ke kriju mu për i kësarë, papavecë, qëka tanë gacmën e këtë finalë, kusht t'ini me volështu, kusht për dveta i maj mirëti, atë dvete i Allah ju, ashtë tim a jonë kusht e maj mirë, ar diskutuat në vështirë kur Allahu jallahu ala e kapërzua ademin. A ka qenë diskutimi mirë, miren, kuëre, kush është më i mirë, po no, e shtollim ademin më të mirën, apo kush gjuha vet? Jeso kuma, kush po vetai më i mirë jam? Apo. Donon a ke pa dikun kurse vetë që e kcen, diçka ja kanë ngacmuar diçka vet. Çka të preku, a ke pa kur e çka gjatë çka u bó? Bon? Apo pse ndruva? Edhe edhe iblisin thonë çka gjatë çka u bó? Bon? Kush po vetai më i mirë se kush po vetë ti për këtu? At vet dikush? E ti kusha e ka në gjallë Kipërin? Kusha e ka në gjallë Kipërin? Hase i dhe, përën. Ta shkë në piqendër, ta shkë kërësori, këtu anë, ta shkë pak manë hije, e onë e kam këtë ku përlemë, përën. E të më thonë, Hase i dhe, e në hajri minu. Dhe, dhe të në lëzër, si kur që ishte kë mëkat, si kur që ishte kë mëkat në këfillet, në këfillet, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, në tokë u vëmë ato apo nga se evra vllo vllogon për çfarë vllo për çfarë haset pe haset do no qe ti duk të ko pranu kur ballë më s'm ka pranuar ti ku dole ti më mirësonë qe ti kusht na ç'është haset hija apo andaj subhanallahu e gjin hasetin në gur themelet e mëkatimin të Allahut llafton kështilla e mëkatimit që vazhdimisht të kënjerëzit ndërtuat e ndërtuat kundur Allah Gjallahu Ala e gjenë se këtë kështil të më thonë, jenë diso gurë që e mojnë nga gurët kryesor që e mojnë këtë kështil është kësh? Haset e Allah në rujdofë për ndaj, këndëri menuhet për hasetet subhanallah, une me kën temilet e gjynave dhe Allah Allah në rujdofë që dikush me kënë për shambull ma janë shtët dika, ama me kë bajtë si kështjeles, pa la përrema shtë da. Aj që e man frontin e mëkatimet në Allah gjëllë lehorasht, haset gjivë apë. Nga në rujtë, nga këtë këndë Allah të da. Po në se aspë kur gjë. E umurën veshë, veç po dërëm e di qëshë Allah u pa e të retënë. Pas një komend për vetën tonë, asë përfirën, asë përrekojnë. Na, qëshë të Allah u pa e të retënë. Nëse i këthimi, Koronit prakë a jetëve që flasim për hasedin. Allahu, të hasedin, që ka gjema të halapët? Allahu Gjellë leot e të nëzër, e trajton hasedin, e trajton hasedin, e konsideron hasedin, të regues të mendimi të keqë për Allahun, dhe të akuzimi të ti për padrejtsi. A se gjithë të të nësë bëjë kështu? Nisa e se gjithë së pranë qërsa gjithë, me që me bo me pranuhë elbet në hera, apo në nuk pëthemi që drejt për dejt mirë po, mirë po nga herë dhe për dejt parë që që është evoluan së mund një e hasitëve sikur që ka pasë të sëllet do më thonë allahu fletë për ta uh, nuk e kanë besu pejgamberin nga se e kanë konseru shumë të padrejt për zjedhjen e pejgamberin të fundit me arpi arabë dhe bendevija pëtër. ja, oke, pejgamberam që ku e vullan kjo, e vullan dhe me full, pat nga, pat nga, si kusë Allah përmen, pat nga i thartë e ribët, beçandesh nga hebranjet, jahudit, të si të kanë thonë, pat nga ta që thënin, jedullaj mëgllule, dorë Allah të është në ngumë, s'pë japë, japë, me e akuzu Allah me kopratësi, edhe ka pasje po e kënë akuzu Allah me padrejtës i gjabëtë. Qëka i ka ështëtjën këtë, hasetetë. Në gjëni Allahue qëka thëtë, em jëhsudun në nëse ala ma atahum u Allahum min fëdli? Fëkat atëjna ala Ibrahim elkitabë wal hikmata wa atëjnahu mulkan azimah. Allahue jelle e ola thëtë, em jëhsudun nëse ala ma atahum u Allahum min fëdli? A thëvë, bësak të njerëzë, u a kanë hasad do njerëzve pra që Allah u a ka dhen nga mirësit e ti do në shika u a kanë hasad pra që Allah u a ka dhen do rrallisht ata s'kanë përre me këta njerët dhe përdejt po kanë përre me Allahun që u a dha këtu në këtë begatia po, po nuk kanë mundësi ku me godit se Allahun sënë e godasin e tani do në e godasin e godasin njeri unë afton se diso njerët të nëzëzër me pas mundsi me, me, me, me pasam kushtimisht me, me pas mundsi apo me Allahun me u revansu kishin me haron nje ata vaton nga sa te e ku drej Allahu gjeneu ala shkaktor te qtere dalli me sipas te njerve ata pand emihsulun en nas ala ma atahum Allahu min fadli çu që ku e çon hasidin njerve avto alata po akan hased njerze per an çe Allahu ka dhan Këtë begati këtë, a ta ka martë, jo. Jo. Kushtë ja kapë, Allahu ja kapë. Po dëmë nëse këtë, zduhët me pasë këtë begati, zduhët me pasë këtë begati këtë njërë. Kushtë ka fajtë që ja ka dhonë? Kushtë qënë uthë e hasedit? Dhe ka lau gjële volatë. Ka lau? Apo? Allahu në rrëdo. Prendaj, Korani e trajtonë, hasedin, si së mundje e cila, dëmë thonë, realisht, Shka këton me ndim të keqë për Allahun dhe e akuzon Allahun gjëlle ura për veprim të pa drejt dhe të pa urt. urtë. Nësë si është kemë urtësia, tëmë. Në kësh kemë urtësia, tëmë. Pra e ka ere dëso njërët për me në qëmu disa pupi. Kuja u qëja Allahu aty në këta? Sëfënë. Tëja Allahu dëmë i kazu ku me qua? Kërë është e me kësë të shënë, kërë është e me kësë Pa nuk gjithë Allah o pejgamber për asë një të të më. Pejgamber për pejgamber dërshë me kënë djale i bu gjehli dhe po. Me babë, me autoritetë, elitarë, me nëndikim, që kërë dhe? Ama kë, për ka kërë pejgamber. Për ka kërë, pëse e thënë këtë fjallet dhe? Për jasë e dhe. Pa ndaj me ndimi i keqë për lantë të barë e këtë arëm dhe. E tani të nërëzër Kënë mendimi keshë për Allah në qëllë gjerë alëhu Shprejhet Varsësh nga fuqia e hasit të për Ndikush e ka qashtë fort Së mune hasit qësë Kalënë dhe në fjallë Kalënë dhe në qëndrime Ndikush Mrejna ka së në thëtë Se së për guzaj se E tani e tani nivele-nivele Tani nivele-nivele Allah në rruta Nëse Allah o thëtë faqat ahetin ala ibrahim el kitabe wel hikmete oatainu mulka azima sa pojuditen ala ibrahim dikalon liber awsiye alayhi salam e pasart ala ibrahim qe ju jini nga pasart se ti ju kemi dhën pushtet autoritet dhe ne dikemi kemi dhën a dai pse osht allah u drejt dhe i mir kur ti jap ty e ne kusht i mir kur jap dikujt tjetër E pësa që është të haptëm? Ka njerë që Allahon që shtë të ja dërujnë apëm? Në, në standart i urëci së Allahot edhe i dërëci së Allahot është vetëja të jepëm. Nëse ajo është mirë, ajo është nëshë që arfeje modhe kjo, që e zotë jemi, elham dhe nila. E për tani më bëmë me këthu i fashën pak, se duhet për dionë me marë me thonë elham dhe nila. E tani pjasej onë e tërë sëndat elham dhe në apëm pse standart i vlerësimit të urësi se Allah të është mirëqenja ti, rahatia ti, begatimi ti, e kështë mëllat. E kja o smunje që a kja, shumë e ronat. Përndaj, hasedi ishë përfaqë të gjitha këto smunje, gjitha këto probleme, që njëri konë vetë në ti, dolin shesh përmes hasedit. E Allahu e të retën hasedin si problem i cili, të me thonë, shpije në mendim të keqë për Allahën, ma dje dhe shpifi për Allahën gjithë legjera lopëtëm. Onda i vetë përkaldzohet se sa so është kjo seriozë, sa so është e razikëshme e kështë të më rapëm. Nga <coughs> trejtimi i Koranit për kësëmunje është se të ndruhët rëzër hasedjirët zullumqarëtëm. Pa tjetër ka me i bësë zullum ati që e ko hasedjirët. Pa tjetërëtëm. Hasedjirët Tek, tek, tek, tek branchme, tek urejtja, të kë dhimbja brendshme, të kuretja njësë nalit të apëtëm nëse e ndalë njëri, po po realisht nuk nalit të aja kalen këtë dimenzion dirë në patrejtësia, i bën zullum e zullum e pasaj djetë sa ishëm dore dhe i keq ma dje, këtë zullum mu në qënë format në nëshma apëtëm edhe për mes asaj që quët mësy shi apëtëm mësy mësy apëtëm gang ganga Orecia ka lënë të syni dhe shikon me një lloj me një laj, zilije aq fuqishme, ka mundsi. Kurani ka na e vërtetë se ka mundsi me e godit për mesyrët e tij me të keqë personin që ja ka hasur atëvon. Tëso e godet, kur e godet, nuk to qëmë pas të me caktimë në lojën lëvora varësish nga forëce hasedit varësish nga mbrojtja atje soko dheker, soko soko kuran, soko so, atje bëhet betej mirë po, a rrinë ke më ndodhë, po a rrinë ke më ndodhë a duhet në me nejtë në stresnë, jo ne duhet me marë mbrojtjen a po mos u brengos për sullimet kujdesu për kështjelën mërë regullëp mos ki gale për kërsnimet heqë Absolutisht. Vetë merru me fortifikimeve. Allahu të tjertë, ka thonë, merrecito ti, letija të tjetër pastaj. A tu të ket kohë kush mirë me to? Andaj ka hasedi i mall ndaj pejgamberit sa solëm, arritën. Çfarë është pleturia e tyre? Me kohë me këto sprovë msimet shumëta, nuk është ku atash më i thonë. Përse. Mirë po, a kanë duat vërtet kanë duat, ma nuk e mohojmë. Se nga hasedi i kanë bu zullon pejgamberin në forma të ndryshme. Një nga format e zullimit është se i ka mbodhur siheraton. Ngadim që një kocaktuar me gati 1 muaj ditë pejgamberi nuk ka qenë prekur nga nga kjo goditje e kësaj urrëtie në drejtim të tij. Dhe kur ka ardhur Xhibrili alayhis salam tek pejgamberi, sikur ta transmeton Ebu Saidul Hudri, hadith është në Buhari, ka ardhur Xhibrili thotë Ebu Saidul Hudri tek pejgamberi sallallahu aleyhi ka thonë Ja Muhammed është të kejtë, o Muhammed apo anë korsh për diqka, a i po. ka ditë po. I ka dhënë naëm, ka më po, da në të këpëtim, kom dhimbje, kom, kom, kom gërkjesë. A të dhe Gjibrilli ka dhënë, bismillahi erqik, min kulli shëni udhik, min kësherri kulli nefsin, e u ajni hasidin, vëllahu jeshfi i ka dhënë. E ka përmehëm, në formullën e kërkim shurimit, syrin që nga hasidi ka godi të fëmë. Ka ndhe e ka dhënë bismillahi e er rëqik me amënë Allahot une e er rëqik dhe mëon po të fri, po bojru ki aftën min kulli sheni u dhik nga qka po kërkoj për izot me shëru nga qdo gjë që po të bezdis, po të shëtësën min kulli sheni u dhik o min shërri kulli nefsin edhe nga qdo shpirt lig nga qdo shpirt i kaq kus do qoftaj o ajni hasidin Allahu je shërik apo nga syri i hasedgjit Allahot shëruft aftën Domthon, këtu është vërtetim se pejgamberi saum ka qenë i goditur nga syri i cili pastaj ka kaluar në veprim edhe me i bë diçka veprime të caktuara të sihrit edhe është goditur pejgamberi saum. Mirë, po Mekatras Allahu ka bësurën fale këthe nas edhe pejgamberi saum me rukën e djbyt dhe i ka kundosur është spartalluar ajo ja, dhe Allahu xhallahu ala e ka shëruaj pejgamberi saum. Ktu kam sim që ai ushrrua në treguça ilaçi ka ardhur Apo, s'ka më frikë për juve Pas soj dite, pas timësimi, s'ka më frikë për juve Nëse në Allah më bështeteni Edhe i mërë një nëzimit e duhura Me lene Allah në gjellora Po adë nëse prejkeni, dine si ju ka bozullum dykush Apo, e ajë që i është bozullum E ka një doa të ka lau të bare kota që si këthejet A ne i bëdoa Lëtë Allah në gjellora që me dujnë nga shiri ati që të ka bozullum Format të dushme Edhe nga forme e, e, e, e, e, e, syrit, Kujtanoza shikoj ku e çadirim sjukshapo. Shikoj ku do më ku çadirin Azilijava. Edhe në në padrejtimi i shkaktuar, nuk ka mundësi mundon te kufini i çaktuar. Jo, ai tani e merr me vetin, e merr me din. Deri në Allah na ruaj. Allah na ruaj. Po me, me me me i bë guajera të ofrimit ose ose me i bë mikut ose me i bë gruaja burrit në forma caktuara apo që për shkak të përvecsimit me i shkaktu shkaktuar se si me caktuara që padyshë më është është për vebre të ndytë edhe të pesa që nuk e bënë këtë muslimani, asë muslimani, ja, për tëmë. Prejë, uh, uh, tretimeve që Kurani e bënë kësë i smundje, këndeve, nga cili kënd e tretonela Kurani këtë smundje, edhe nga këndi i të qenërit i kësë i smundje, sprovë e njerëzimit gjatë e historisë, për tëmë. Në gjithë popër që janë sprovë me këtë smundje, do në s'ka ko, s'ka vendë, që njerëzit nuk ka qenë cëluar me kësmodhën. Edhe koha jone është kohë e hasëdit apo. Allahu ndalojtë. Allahu fshitir me gjet dikon që gëzohet që dikush është mirë aftë. Ka arrit. E mos tim mirë asu udhën e veri në aftë. Atje, larg qsofë aftë. Fshitir shumë. Madje ka arrit hasëti me i prek edhe themelën e familjes. Apo me zërzërv, me familjarëve. Madje, madje. Është pa besueshme por ja që ndodh. Pra kët po flas nga përvoja, çipon ndodhin për të përditshme që me pas azili për nd fëmijë kundër të Allahut në ruta po, për sukses të saktuar ato. Deri këtu, deri këtu prek kasetë apo. Për çfarë tha pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam? Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam sikur të transmeton Abu Huraira ka thonë: "Inne sa yusibu ummati da'ul umam" ka me e godit u metin tem së mundja e të gjithë popëve të më ërshëm, së mundja e një rëkja, këtë popëve të kam pasë. I thanë, ja Rasur Allah, ma da unë umëm, ojë dërguar e Allahot, cëla është së mundja popëve, tha për i kamërshëm, i numërej disa, dyja tri, ndëtu tha, o te hasu du, te hasu du, hasedin dërsjalt, hatta jekunë lë bagju, thumë lë harajju, pasaj kërë haset, ishtë pjenë konflikt, e konfliktit të vrasjes. O, çka ndoset? Gjakdhërdhje, lufta, përleshje mes vetë muslimanëve. Çka i kalçon ta? Hasëdhje. E pse ky e unë ai, e ç'kjo është? S'munje ka, mos moku japën. Çka e kuptoj ç'a? Iblisi që e mbjell kët smundje tek njerëzit, u shbegim përvojën. A dhe mos ndëm vdersat. Kurani e trajton kët smundje si një smundje që është e trashëguar. Domthonë vazhdimisht nuk ka arrit populli me të rrënjësuar. Nuk ka arrit. Prandaj duhet të neko një kujdes. Dhe ë ke ishte 7 dhe domthonë ë ne këtë edhe po e përmbyllim të ndërlozohet asnjëso pika aty, por mos të marrim kohë më tepër, pasi kemi orën në fund. ë këto 7 pika dhe ato 7 parat shtatë parat përbërësit e kuptimit të duhur të hasedit, me nëmvizime të kë përbërësht e rëndësishëm, dhe elementet e rezikshme që tregujnë diqka, këto shtatë mos, mos të i neglijshim, dhe pika e dytë me shtatë nën pika që pa të mundësi, përmes të në shtatë pika me e tregu, dhe me thonë qasjen e Kur'anit për trejtimin e kësoj së mundje nga çfarë kënde Kurani e atëriton kërcëmunje. I pam s'slinkën më i vështirë se teatri. S'slinkën më i rrezikshëm se teatri. E që gjithaftë un besoj duhet më na alarmu. Duhet me na, me na vëddisu, imi të mse, më më na vëdësuar, të jemi të kujdesshëm sa mos vallë me vedije, pa vedije, qëllimshëm, jo qëllimshëm. Në forma të zakutuara mund të bëhemi viktimë të prekur nga kjo smundjapo. E ne do të vazhdojmë ende me kërcëmunje se nuk është le të me kalu hasetin në pika të rëllës, në dërës, në ashët. Dhe atërë, Allah në rrët nga hased dhe nga hasedjit. Dhe nga gjithë dhe keqë që në rozikon, nga njerës dhe nga gjindë, Allah në mbrojt, Allah në rrët sukses nga pasëtof zemra tona. Dhe në të kiminashmë, Zotë i Ruhajt, dhe ju ndërurët. Sallallahu ala muhammedin wa ala ali, sallallahu ala sallamu ala sallimu ala sallimu ala sallimu ala sallimu ala sallimu ala s